Med händelserna kring krigslutet blir 1945 en höjdpunkt i två decenniers radiohistoria och fem minuter efter det att Hamburgradion den 1 maj har meddelat att Hitler är död kan radiotjänst sända ut det dramatiska meddelandet till sina svenska lyssnare. Deutsche Männer und Frauen Soldaten. Der deutschen Wehrmacht. Unser führer Adolf Hitler ist gefallen. Svenska radiolyssnare kan följa de dramatiska händelserna i andra världskrigets slutskede praktiskt taget timme för timme. Och radiotjänstutsändare kan rapportera om fredsjublet i Köpenhamn och Oslo. Kung Gustav V talar i radio från Drottningholm. Den 8 maj, den officiella segerdagen, kan man höra den amerikanske presidenten Harry Truman och den brittiske premiärministern Winston Churchill tala i radio. Den 9 maj uppfångas en segersalut från Röda torget i Moskva och man kan lyssna till Josef Stalin.